EU läxar upp regeringen för den svenska offentlighetsprincipen. Då har man i ett annat land sagt att de här uppgifterna är sekretessbelagda och det beslutet ska vi följa. Sex veckor efter att Trondaffären briserade, vi hälsar på hos TV4. Det har varit en fruktansvärt jobbig period såklart och det kom som en chock för oss. Vi besöker tidningskoncernen Ingres Media som skulle göra framtidens tidningar. Men hur gick det med journalistiken? Och så tar vi en titt på chattande presssekreterare och andra spökskrivare. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Junggren och det är lördag den 13 oktober. Vi börjar med att återvända till frågan om EU och den svenska offentlighetsprincipen. En fråga som svenska publicister ofta hävdar i förlängningen påverkar möjligheten att granska och rapportera. Den svenska offentlighetsprincipen meddelar skyddet och allemansrätten är bestämmelser som är unika för Sverige och berör inte alls relationerna till EGF. Dessa frågor är därför inte förhandlingsbara. Så lät det 1993 när förhandlingarna drog igång inför EU-medlemskapet. Nu har en konflikt dykt upp som sätter det löftet på prov. Ska svenska myndigheter göra egna bedömningar av vad som kan lämnas ut och vad som ska vara hemligt? Eller ska myndigheter i andra EU-länder kunna avgöra vad som är offentligt? Bioteknikjätten Monsanto är mycket irriterade på Svenska Jordbruksverket efter att de lämnat ut handlingar om genmodifierade grödor till miljöorganisationen Greenpeace. Mattias Sätterstrand, Monsanto Sverige. Ja, det, vi att, alltså det, det, det viktiga på något sätt är att vi har, att vi har eh, gemensam bedömning, alltså likartad bedömning inom hela EU eh, för, för den här typen av information. Det är det viktigaste. Eh, för att När man lämnar in en information som, som vi anser vara är för andra företag att ta del av, då vill vi inte att den kommer ut. Och EU-kommissionen undrar i ett brev till svenska regeringen om man verkligen följer EU-lagarna. Det hela handlar om att Greenpeace begärt ut dokument om Monsantos genmodifierade grödor, handlingar som redan är hemlistämplade i Holland och därför enligt EU-direktiv också ska vara hemliga i Sverige. Jordbruksverket vägrade följaktligen att lämna ut handlingarna och Greenpeace överklagade ända till regeringsrätten- som slog fast att svenska myndigheter ska göra egna bedömningar- och inte bara gå på vad till exempel holländska myndigheter- har kommit fram till. Och efter det, då började Jordbruksverket tillämpa- de gamla vanliga svenska bedömningarna- av vad som ska lämnas ut. Mattias sätter strand på Monsanto i Sverige igen. Alltså Problemet är att och det, det som, inte, som, inte, som, inte, som inte står något som inte framgår heller- det, är att det som hänt sen var att, att myndigheten lämnar ut ett stort antal undersökningar eh, till Greenpeace. Och, och, det, alltså syfte, och, och Motivet var då att, att när, man, när man behandlar de här ansökningarna så ska det gå, ske skyndsamt. Vilket innebär att ett stort antal eh, sekretessbelagd information har lämnats ut av myndigheten. Under ett par år så tillämpar alltså en svensk myndighet bara de nationella sekretessbestämmelserna och lämnade ut handlingar eftersom man tolkade regeringsrättens dom på det sättet. Men i år så kom nästa beslut i regeringsrätten där man tydligt pekar på EU-sekretessen i direktivet om genmodifierade grödor och jordbruksverket tvingas anpassa sig. Nu skärp sekretessen. Det som är hemligt i Holland det är hemligt i Sverige när det gäller genmodifierade grödor. Anders Mortensson är jurist på Jordbruksverket. Den frågan som är uppe nu är ju att då har man i, i ett annat land sagt att de här uppgifterna är sekretessbelagda. Och, och det beslutet ska vi följa. Det vill säga att där gör vi ju ingen självständig prövning. Nu, vill, nu gör vi inte en självständig prövning i det fallet när man har prövat det i ett annat land. Utan då följer vi bara det, vad de har sagt. Ska svenska myndigheter själva avgöra vad som är offentligt? Eller är det EUs direktiv som gäller, med regeln det som är hemligt i ett land måste vara hemligt i alla medlemsländer? Den svenska regeringen har nu till slutet av november på sig att svara vad som gäller. En som redan är oroad för inskränkningar i öppenheten det är Per Hultengård, medierättsexpert hos tidningsutgivarna en av flera organisationer som skrivit brev till statsministern. Vi är oroliga för att man lägger ribban alldeles för lågt. Den svenska regeringen gör inte tillräckligt för öppenheten helt enkelt. Ja, det vi vill är att de ska göra mera för öppenheten i de här sammanhangen. De, de gör inte tillräckligt idag? Än så länge så har man väl inte gjort det. Och det är därför vi, vi har pekat på en del svagheter och brister i de här lagstiftningsprojekten. Har du något konkret exempel där? Ja, att en handling från ett annat land än Sverige eh, skickas till svenska myndigheter med förbehåll om att den här handlingen får inte lämnas ut. Eh, det är en typisk sån sak som vi tycker att varje lands nationella myndigheter ska själva bedöma utifrån sina sekretessregler om en handling ska vara offentlig eller inte. Man ska inte kunna binda upp ett annat land eh, när man lämnar över en handling. Då finns det ett aktuellt fall där Monsanto är irriterade på Sverige att Jordbruksverket har lämnat ut handlingar som Monsanto inte vill att man ska ha lämnat ut. Vad, vad tänker du om det fallet? Ja, det visar på en sån här intressekonflikt, en normkonflikt som uppstår mellan, i det här fallet ett direktiv som kategoriskt säger att nej, handlingar får inte lämnas ut som man får från, från ett annat land. Och den svenska systemet som bygger på en skadeprövning där man prövar om uppstår skada om en handling eller vissa uppgifter i en handling lämnas ut. Och här har då regeringsrätten kommit fram till att de här handlingarna som det handlar om här, de skulle lämnas ut. Och då har vi en, en konflikt med, med direktivet då. EU-kommissionen har ju sen kommit in med ett antal frågor till regeringen och det verkar ju som att man... Man misstänker att Sverige inte riktigt har anpassat sig fullt ut till det här EU-direktivet. Ja, det, det är det som antyds att, att Sverige inte skulle ha implementerat det här direktivet på det sätt som, som det är skrivet. Och vi får se vad Sverige svarar där. Alltså, det här är en, en i sig en liten fråga. Det här innebär inte en utmaning av hela offentlighetsprincipen utan det handlar om hur, huruvida Sverige skulle ha infört sekretess eller inte. Å andra sidan är det just ett typexempel på eh, detta med att eh, den svenska hållningen har varit och, och bör fortsättningsvis vara att man prövar eh, frågor om utlämnande eller inte utifrån eh, nationella regler. Sa Per Hultengård, expert på mediepolitik hos organisationen Tidningsutgivarna som tillsammans med andra öppenhetslobbyister alltså skrivit brev till statsministern. För sex veckor sedan så exploderade den så kallade Cefasson-affären. En skandal som utvecklats och som det rapporterats mycket om, inte minst här hos oss. Juristen och journalisten på samhällsprogrammet Kalla Fakta, Trond Cefasson, anklagas för att ha tagit betalt av dömda brottslingar för att göra reportage och en polisutredning pågår. Men vilket ansvar har TV4 och vilka läxor har man lärt sig? Jonas Fredén åkte till TV4-huset på Tegelutsvägen i Stockholm- för att undersöka den saken. Insider special om den korrumperade journalisten. Ja, mediernas lyssnare har hört mest om den pågående polisutredningen- mot Trond Sefastson, du har hört om hans beslagtagna dator- om motanklagelsen om utpressning och om alla andra märkliga turer- en soppa som TV4 bränt fingrarna på, men utan att behöva dra några egentliga slutsatser om vi förstår programdirektören Göran Ellung och Kalla Faktas nya chef, Susanne Edmark, rätt. Men internt finns kritik mot att så pass många av kanalens medarbetare extraknäckar utanför journalistrollen, precis som Sefastson, och mot att kanalen inte gräver djupare bland gamla Kalla Fakta inslag Medierna åkte tvärs över Stockholm till TV4s lunchmatsal. Där har diskussionen om saken just börjat lägga sig. Susanne Edmark, ny chef för Kalafakta. Det har varit en fruktansvärt jobbig period. Så för oss slog ner som en bomb. Så vi blev jättestorskade på redaktionen. Och sen har det liksom varit jobbigt för vi hamnat i, i mitten i en mediestorm som vi inte var där vid. Jag tycker inte att Insider gjorde ett bra jobb. Alltså det finns ingenting idag som tyder på att Kalla Fakta som program, att någon av de, något av de reportage som har sänts i Kalla Fakta eh, har, har varit köpta. Programdirektören Göran Ellung. Den mätning som, som vi har gjort eh, har visat att eh, förtroendet är ungefär lika stort för Kalla Fakta som för uppdrag och granskning, det vill säga väldigt stort. Och att eh, tittarna på en direkt fråga om de känner minskat förtroende så, så kan vi inte se någon större effekt av det. TV4 ska se över reglerna för extrauppdrag. Men det hade man bestämt redan innan affären brakade loss. Vi hade inlett en diskussion redan innan eh, den här debatten om frilansares avtal kom upp och... Eh, vi har fortsatt att intensifierat detta och det kommer nu en ny skrivelse i frilansavtalen. Kalla fakta ska också få mer resurser, men även det var bestämt tidigare. Med andra ord, det som hänt, det har hänt med Trond Cefastson. På TV4 har princip ingenting hänt. Men medierna har också talat med medarbetare på kanalen som är ordentligt arga på Fyrans- jämfört med SVT, generösa policy för extra knäck- och siduppdrag. Sissi Renström-Sorna, vice ordförande i fackklubben på TV4, är inte nöjd. Jag kan säga så vi, vi har ju ställt fyra krav till företaget. Och det första kravet är ju att det ska vara 100 i öppenhet om det här. Att de inte får mörka någonting och att de måste berätta för oss allting. Det handlar ju också om deras egen trovärdighet framöver. Och sen har vi också sagt att vi vill att företaget ska göra allt för att få reda på om det här har förekommit förut och i vilken grad det har förekommit. Och det tycker ju inte vi riktigt att man gör då i, eftersom man inte går tillbaka och granskar alla inslag sedan en viss tid tillbaka. Det tycker vi fortfarande att man ska göra. Att man ska vända på varenda sten. Man ska prata med medverkande och försöka verkligen bevisa att det inte har förekommit. Och, och som sagt inte i första hand för att hitta något utan i, för, i första hand för att se till så det inte har varit någonting. Och sen har vi också ställt krav om att det måste vara rena anställningar. En frilans ska jobba som en frilans. En fast anställd eller vikarie eller projektanställd ska, ska jobba som det. Och det ska inte finnas någon sån här gråzon emellan. Eh, och sen har vi också ställt som krav att policyn för extra knäck ska bli tydlig och rak. Så alla förstår precis vad man får göra och inte göra. Och Ekdal... Själv en flitigt anlitad moderator. Du kan inte förutse att en betrodd medarbetare- tar emot hundratusentals kronor i plastpåsar- gör avancerade affärer med det grova kriminella element- som man journalistiskt undersöker och hanterar. Det går inte att förutse. Det var ett, ett väldigt unikt fall och ett personligt haveri- som inte har ett skvatt med redaktionella rutiner, redaktionskultur, TV4, moral eller någonting annat att göra. Det här är Trons Sefassons personliga dikeskörning och ingenting annat. Och Torben von Krog, erfaren publicist och medieprofessor vid högskolan i Kalmar tycker att händelsen avslöjar systemfel i svensk media. När det går snett har tidningar och tv ingen offensiv hållning. Uppdraggranskning från SVT hade kunnat få göra ett program om kalla fakta. alltså Visar att man, att man inte bara lämnar över till juridiska myndigheter- utan också använder det man själv kan, alltså journalistik- och försöker att vara den som är så säga, nyhetsledande om detta. Och att jag menar, det du själv håller på med här nu- det skulle man väl kunna göra i TV4- i USA har en rad mediaskandaler briserat de senaste åren. Brooke Gladstone, reporter på det mediegranskande magasinet On The Media i kanalen NPR, har följt utvecklingen. Vad skulle en amerikansk tv-kanal ha gjort? Ja, säger Gladstone, de skulle... Ja, killen. of hjälper bra, men bara om granskarna är respekterade från början. Annars kan det framstå som om granskningen är köpt. I don't know how it is in where you are, but here it's very easy to buy whatever you need, even the appearance of objectivity. All right, well, thank you very much. Bye bye. bye, bye. Sist hörde ni Brooklaadstone på amerikanska public service mediekritiska program On the Media. Reporter var Jonas Fredén. Nu har det blivit dags för några veckans medienyheter. På onsdag och torsdag kan det bli strejk i Sveriges radio och Sveriges television på vissa orter. Det är förhandlingarna mellan journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen SRAO som kärvar. Osämnjan gäller anställningsformerna. Arbetsgivarna vill införa en typ av visstidsanställning som facket motsätter sig. Utbudet av kulturprogram på svenska har minskat kraftigt i Sveriges Television. Och TV4 har så lite kulturprogram att det är tveksamt om kanalen lever upp till sina tillståndsvillkor. Det är några av slutsatserna i flitige Göteborgsprofessorn Kent Asps studie för granskningsnämndens räkning. Han kommer dock fram till att båda företagen i stort lever upp till sina respektive versioner av public service krav. På måndag skrivs historia. Då stängs de sista analoga tv-sändarna med kulturministern på plats i sändarstationen i Hörby, Skåne. Därefter måste alla ha digitala mottagare för att ta emot tv i marknätet. Sveriges Radio och Sveriges Television har efter långa förhandlingar blivit överens om att sända digital radio i det digitala marknätet för tv. Det kommer att ge plats för nya kanaler. Eller gamla radiokanaler med bättre ljud. Och så har hovrätten beslutat att låta åklagare och polis behålla korruptionsmisstänkta journalisten Trond Sefastsons dator. Han kommer att överklaga till högsta domstolen. Nu så ska vi titta in bakom kulisserna hos våra medier, där ministrar och verkställande direktörer inte alltid är äkta vara. Det handlar om politiska spökskrivare, om uttalanden i pressmeddelanden och debattartiklar som ofta är formulerade av andra än av avsändaren själv. Och i veckan så gick näringsminister Moro och hennes presssekreterare Lisa Wern över en ny gräns. Hej Amanda. Det är ni som är framtiden. Jag tror att ni genom att anga... Nej. Jag tror att ni genom ett... Ja, det blev ett herrans liv när Lisa Wern råkade dubbelboka sin minister- och därför själv tog rollen som Måd Olofsson- och knackade in svaren på aftonbladet.se- chatt om svenska hjältar. Lite blodfattiga inlägg blev det kanske- Även om presssekreteraren Lisa Värn lät ministern skicka några uppmuntrande personliga ord till chattaren Kalle som är så bekymrad över hur han ska komma in på arbetsmarknaden. Stå på dig, Måd. Aftonbladet.se's chefredaktör Kalle Jungvis blev flyförbannad och kände sig bedragen. Lisa Värn och Måd Olofsson gjorde pudeln i Aftonbladet när saken avslöjades men har senare vägrat uttala sig. För våran del känns det här överspelat nu. Jag har diskuterat det här i en mängd intervjuer och jag har varit så, så öppen jag kan vara och lagt alla korten på bordet. Så det känns som att det är ett avslutat kapitel för oss nu. Anders Mildner är frilansjournalist och bloggar om sociala medier på sydsvenskan.se. Han är inte förvånad över att Lisa Värn utgav sig för att vara mod Olofsson. Det måste ju vara för att det här är rutin. Alltså det är rutin i alla andra sammanhang att man gör på det här sättet. Och kan inte du svara på det, kan inte du göra det, kan inte du göra det här. För jag har inte tid. Och så kommer man då till ett sammanhang som man faktiskt inte riktigt begriper och så gör man samma sak där. Du kan väl ta det, det är ingen som säger det i alla fall. Och du vet ju precis vad jag tycker. För Anders Mildner är det två världar, de nya och de gamla medierna, som krockar när Måd löste sin dubbelbokning genom lite fusk. När man läser en tidningsartikel som är skriven av statsministern- då har man kanske kunnat tänka att det gör inte så mycket om inte- för det kan inte ha skrivit de här orden själv. Han står i alla fall bakom dem. Men när man går ut i en chatt och chattar då till exempel med Måd Olofsson- om man säger att jag, jag har inget jobb, det här är jätteproblematiskt för mig- och Måd svarar jag hoppas att det går bra för dig- då kan ju den personen som, som säger det här- inte vara någon annan än Maud du Det är det som är den stora skillnaden mellan, en, mellan ett, ett samtal och, och någonting annat. I ett, ett samtal så måste ju parterna vara sanna. Annars känner, känner mig sig extremt lurad. Just debattsidor är speciella. Där är det snarare regeln än undantag att samhällets toppar publicerar artiklar de inte skrivit själva. Vad det får är ett slags Ganska stelt och kallt och tårt policydokument som aldrig tänger på några ramar överhuvudtaget och aldrig direkt uttrycker några känslor. Det är inte bara på debattsidorna som spökskrivarna huserar. Journalister ställs ofta inför frästelsen att citera ur ett pressmeddelande på ett sådant sätt att läsaren kan tro att journalist och källa verkligen träffats. Eller kanske göra en deal om att kunna använda det presssekreteraren säger som ministerns kungsord. Att man får ett uttalande är ju väldigt vanligt ändå som nyhetsrapporter. Vi här på staden vi kan kommentera det här så att det får ett uttalande men bara om den frågan, inte om det här. Då har du på mejlen om en halvtimme. Det här är det sättet som det faktiskt sköts på. Det här är ju verkligheten. Så att säga. Att ska du ha den här sortens kommentarer eller i vissa fall den här sortens debattartiklar. Så är det ju den verkligheten som du måste dela med på något sätt. Vad som sker nu. Det är att den verkligheten har liksom ingen chans att överleva. Den blir allt mer trängd och den kommer att förändras. Och vi kommer att ha en ny verklighet. Där man inte kan jobba på riktigt samma sätt för att publiken kommer inte att acceptera det. För Anders Mildne finns det en pionjär i den här utvecklingen. Jag tror att till exempel Carl Bildts blogg mm. skyndar på den här utvecklingen såklart. För att om man kan säga att Carl Bildt kan blogga fullständigt maniskt oavsett vilka uppdrag han har i världen. Han är utrikesminister men han kan blogga klockan tre på natten i alla fall. Om han kan klara av det där så kan väl till exempel en kommunalpolitiker klara av att skriva ett litet debattinlägg om, om, om trafiksituationen i, i den lilla staden. Det sätter ju agendan fram också. Det blir, blir, blir ju extremt svårt tycker jag att, att äh, låtsas vara mod Olofsson i framtiden. Då. Hej Amanda. Jag vad jag menar. Det är ni som är framtiden. Det var Lars Truedsson som talat om sant och falskt i medierna med frilansjournalisten Anders Mildner. Mod Olofsons, det vill säga pressekreterare Lisa Werns chatttexter, de lästes av Tove Leffler. För snart åtta år sedan så gjordes tidningsföretaget Ingress Media om totalt. På 90-talet var det ekonomisk kris och den åtgärdade man med hårda tag. Vår utsände Mikael Mojlanen, han jobbade tio år som journalist på Ingress Media. Nu återvänder han till sin gamla koncern. Jag uppfattar nog inte som en tidning som granskar utan mer en tidning som informerar och som är ett språkrör för de som har makten och kraften att kunna informera. Benny Wetterberg, före detta granskande reporter på Sala Allahanda, idag känns det man på kommunens skolkontor. Han pratar om sin gamla tidning. En tidning som inte längre granskar makten. Han vill bli granskad, säger han. Men tidningens reportrar ligger lågt. Trots att det finns gott om kritiska röster på tidningens egna insända sidor. För några år sedan så fick vi en rapport, en granskning från Skolverket- med många kritiska synpunkter på hur skolverksamheten fungerar i Sala kommun- Kanske inte skiljde sig så särskilt mycket från andra kommuner men det fanns mycket att bita i där såg ju jag då som både tjänsteman och före detta journalist. Tidningen valde att eh, vara väldigt försiktig i, i framställandet där. Däremot tv kom och ställde väldigt mycket kritiska frågor och ställde oss mot väggen så att det blev svettigt för oss helt enkelt. Men tv får inte samma genomslag på lokal nivå som en lokaltidning får. Jag tror ju att i Sala är Sala alla är en mer trovärdig källa än, än tv. Har du några uppgifter om vad den här icke-granskningen beror på? Ja, jag har den, nu fått de bestämda uppfattningarna att det är fullt medvetet. Att man vill tona ner det kritiska, man vill vara mer eh, informatör och eh, att man inte är intresserad av att, att vara för aggressiv i journalistiken. En före detta granskande reporter, som numera är kommuntjänsteman, som vill bli granskad, men inte tycker att journalisterna gör sitt jobb. Vad har egentligen hänt? Skulle någon lägga undan den dagliga bevakningen till förmån för ett grävjobb som inte bara heter grävjobb och också innebär grävning, då går det ut över kollegorna. Så få är vi på redaktionerna. Den lokala fackklubbsordföranden för journalisterna, Ann-Marie Nensell det var årsskiftet 1999 2000. Tidningskoncernen Ingräs Media stod på ruinens brant, enligt ledningen. Avesta Tidning, Sala Allehanda, Fagersta Posten, Bergslagsbladet och Arboga Tidning. Alla helt dominerande på sina orter. Och alla skulle nu gå igenom en omgörning från grunden. Ingräs Media gick nämligen i spetsen för det som skulle vara framtidens lokalpress. Och mannen bakom omgörningen... Det var Göran Lundberg. Vi hade ett verkligt akut läge som vi måste hantera och ur det har vi lyckats åstadkomma en situation där vi finns. Det var faktiskt så kritiskt att det stod mellan att finnas kvar eller inte. 17 av 66 journalister sades upp, däribland alla fotografer. Och alla journalister blev multijournalister med uppdrag att skriva, fotografera och redigera. Göran Lundberg öppnade också bästa nyhetsplats för allmänheten. Alla som vill kan nu få in text och bilder på nyhetsplats. En så kallad kommunikatör skriver ner det människor berättar och publicerar det i tidningen. Jag önskar också att vi skulle kunna lägga mer resurser på detta men det går inte. Ekonomin räddades men hur gick det med journalistiken? Genomgående har det varit svårt att få journalisterna på ingressmedia att uttala sig. Det blir chefredaktör Jan-Erik Eriksson som svarar på frågor. Ni ville göra framtidens tidningar. Blev det så? Det frågar jag Jan-Erik Eriksson. Ja, efter de resurser vi har så blev det framtidens tidningar. För att då när vi lade om år 99.00 så stod vi på rensbrant. Klarar ni av ert uppdrag att granska mm. makten i salar? Ja, vi sätter till resurser i det. Vi har ju sex reportrar som ska bevaka två kommuner. Så att eh, efter de resurser vi har så använder vi dem till att bevaka makten i Sala och Hebe-kommuner. Jag var och pratade med Benny Wetterberg, din gamla reporter också, som nu är utredare på skolkontoret. Han sitter där och önskar sig att det skulle vara några reporter som ville granska skolans värld här. Mm. Ja, vi kommer nog till honom också. Vi håller just nu på skolan in en ny kommunreporter i Sala så att det, det kommer nog bli hett om för Benny Wetterberg också. Vi bläddrar i tidningsläggen och jämför två veckor. En vecka för tio år sedan och motsvarande vecka i år. För tio år sedan fanns sju åtta kritiskt hållna artiklar där det syntes att redaktionen varit drivande i frågeställningarna gentemot kommunerna. Höstveckan 2007 hittar vi inte en enda sån artikel. Jan-Erik Eriksson igen. Just de här veckorna beror på kan jag säga att vi just nu har bytt reporter som ska vara kommunreporter i Sala och hon är ännu inte inskolad. Vi kommer vid Vetterna om hon får komma in i sina gängor. Kvem ska lära upp henne? Men Vetterbergen påstår att det till och med skulle finnas en uttalad policy på tidningen att ni ska inte granska. Nej, det finns det inte. Hur kan han säga det? Det kan inte ha om. aning om. Utan vi självfallet ska vi granska Fackklubbens ordförande Ann-Marie anser att det i praktiken blivit omöjligt att bedriva fördjupande journalistik. Praktiskt sett så är det så att man inte hinner. Skulle någon lägga undan den dagliga bevakningen till förmån för ett grävjobb som inte bara heter grävjobb och också innebär grävning på ett djupare sätt, då går det ut över kollegorna. Så få är vi på redaktionerna. Vad tycker du om det här då? Jag tycker det är en brist att vi inte kan ha alltså både korta, snabba nyheter och en fördjupande journalistik. Det, vi har ju ett uppdrag som journalister och som tidningar att, att gå också på djupet i vad som händer i kommunerna och i samhällslivet. Så säger fackliga företrädare och chefer. Ulla Vikander är vanlig salabo och hon saknar granskningen i tidningen. Allra helst när det är valår och sånt där, saknar man ju allt, då vill man ju vara med och se vad de tycker, politikerna. Jag tycker att de ska släppa ut allt vad politikerna håller på med, så alla får känna dom om det. Det sa salabon Ulla Vikander, och reporter här var Mikael Mojlanen. Medierna är nu slut, men som vanligt är vi glada om ni kommer med synpunkter eller tips på vår e-post. Medierna sr.se. Nästa lördag är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.